Судомно натиснув на кнопку, крикнув майже людським, неметалевим голосом. «Досить! Хочеш, заходь! Пригощу чеським пивом. Не хочеш? Манжай звідси!» «До міліції, до мами, під три вітри!» «Я не люблю пива, навіть чеського!» – зіхнула Ліля. «Покупців на хату маєш?» «Маю!» – скриготнув зубами. «А врешті не твоє відмяче діло!» «Ти, може, сама хочеш купити?» «Давно розбагатіла?» «Не вийде!» «Ти останнє, кому б я продав цю облуплену халабуду? Та ні, тебе навіть не маю списку. Не продавай, це не принесе тобі щастя. Страшно, як не матимеш куди повернутися. Повертатися куди? До цієї пустки? Та я її за безцінь спихну, тільки б забути про сонно благочестивий звіськ і про тебе». Лілі чомусь нестерпно заболіла голова і ноги здерев'яніли як тоді в нескінченному шкільному коридорі заплющила очі, повільно порахувала до десяти. Минулося. Але Вадим, здається, встиг прочитати все. «Яка іронія! Ти пантрувала за орком, а перший був такий я!» – сказав гідко і так моторошно-буденно, що ноги знову здерев'яніли. «Виходить, ти знав?» – спитала перепаленими губами. «Загадувався. І готовий був мене убити, бо я колись пантрувала за орком не за тобою, тоді всі пантрували за Орком А про вбити Це він тобі розказав Дурне запитання Третього, здається, не було Якби я справді хотів тебе вбити Ти б сьогодні тут не стояла І не мозолила мені очей Орко Левченко в ролі благородного лицаря-рятівника Боже, який маразм Ти так і не відповів Про що Чого тобі не вистачало Стенув плечима і жаско посміхнувся Ти ж вже відповіла Кайфу від життя Надто загально і не дуже переконливо А це? Переконливо? Знову судомно на кнопку Вибач, справді у кожного свій шиз Що збираюся робити далі? Спитай щось легше, га? Маю квартиру, роботу, нормальну платню, якось житиму Це не для тебе Що? Просто жити Слухай, сама підеш, чи тебе занести до мамочки І все ж не продавай хати Ця пустка єдина що тебе ще тримає на світі Шкода, ти все одно зробиш по-своєму Зітхнула Повернулася Повільно пішла на зустріч Стомленому серпневому сонцю Спиною відчувала пропікаючий погляд чорних щілин Але це її вже не діймало Діймала порохняв під ногами І щось сухе й гіркувате на губах Серпень догоряв А разом з ним Усі кривди І несправжені надії минулого Вона звільнилася «Від чого для чого?» «А від чого для чого звільняється лялечка, стаючи беззахисним метеликом?» Ліля не любила запитань, на які немає відповіді. «Малиновий млин, гарячого шоколаду, кави, апельсинового соку. Пані Мар'яна якусь мить, не розуміючи, дивиться на офіціанта. Ціаністого калію не знайдеться. Тепер уже баранячий вираз на обличчі офіціанта. «Вибачте, ста це, – похоплюється жінка, – то невдалий жарт». Гарячого шоколаду, будь ласка, і два горіхові тістечка. В цій кав'ярні таке є щось містичне. недарма ж млин, хоч і малиновий. Дивно, але тут ніколи не пропонують малинового варення, соку, чи ще якоїсь смакоти під назво. Зате шоколад фірмовий і тістечка з домашньої випічки. Але їй Мар'яні Проценко не те важить. Їй важить млин. Коли на душі шкрябають тигри, в цій жінці прокидається велика авантюристка, яка й приводить напівпритомну пані Мар'яну саме сюди, на вулицю Зелену. А вперше, химерна пора ранніх зимових сутінків. Молода жінка в стильному білому кожушку, в білих італійських чобітках і в капелюшку з білої норки нерішуче зупиняється, здивована незвичайною назвою. Скільки разів блукала тут романтично-самотньо, сновидою, а не зауважила жодного Малинова млина. Напевно, кілька днів як відкрили. Пальці закоцюгли, ніс ось ось відпаде, як у снігової баби. Раптом їй нестерпно захотілося кави. Уже встигнувши поїздити по Європах, перспективний викладач іспанської мови, сеньора Мар'яна відразу збагнула. Тут обслуговують на рівні. Тиха ностальгійна музика здається Бівальді, легке містерійне напівосвітлення. Вільних столиків три. Мар'яна вибрала той, що ближче до невеликого в старовинному стилі вікна. Гарячого шоколаду, кави, апельсинового соку, вишколений офіціант з рудими вусиками, весь увага. Хотіла замовити кави, а в голос несподівано для самої себе сказала